أهلاً الله عظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نايت تسل ذكيه مسد من راد سوره ياسين برتي بو كومنت Allahu Jalla Jalaluhu namaz bashku nam dhe muft inshallah qit jemi sa më, më afër asaj dëshire që Zoti Jalla Jalaluhu ka dashur ta ajëte më na prezantu. Keq që më fant kalumun gjithëherë se çka tjesë Mangut, pa aqëllu nën kursien në, në kursien e xhamisë me siguri faktori absolut më i madh është padituria jote. Pra ne kemi lënë mësimin Mangut që nuk kemi mund të më shpjegoj atë çka Zoti Jalla Jalaluhu ka dashur ta ajëte më na prezantun Kurani i Kerim. Keq që që që qëllojmë na Allah i ka dashur jo për diturisë tonë, na pak di. Jomë ato ndarshëm në pjesë e Kur'anit të Kërimit shumë të mëdha. A shemboj, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash besim, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash ekonomi, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash shkencat ndryshme, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash histori e së kaluarës para Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tash një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash shtet, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash ushtri, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash artim, një pjesë e Kur'anit të Kërimit tash arsim. Ai janë shumë pjesë dot temat e ati nuk kanë fund e një pjesë e kurani kërimi ta shëmbuj. Në shëmbull që e ka selë zotin kurani kërim, e ka qëlimin e vetë pëse ka arë në kitabin Allah u Gjellegjerelu, a qëlimi final, qëlimi maj madh i shëmbujve, ashtë njerëzit prej shëmbujve dërës me morë, prej shëmbujve me morë mësim. E këto janë të loj lojshëm kur, kurani kërim varës prej njarje, së cilë njarje ka dashtë Allah u Gjellegjerelu për një punë me ne e prezentu në kitabin e ati. صد ناي تا تا سوده ده كيمي ني شمبل براي شمبل وكورانو كاشم الم شمبل دي هناب مثل الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء سوره ابراهيم اخني با او نيري او نيري او محمد او جماعه محمد عليه الصلاه والسلام اخني فاس سي الله جل جلاله اسالني الشمبل në lidhje me fjallën e mirë ka shëtë ratim tajiba e ka bëhë krahësim fjallën e mirë ku i në janë me artër të kuptimi ma i shpejt e thonë si pëmë e mirë fjallë e mirë ashtë si pëmë e mirë të lëpe ka shëtë ratim tajiba asluha e thabit i ka rënjët në tokë thëllë të rënjësura O fërroha ati sema, ka thonë kur se degat i ka në qilë nënë. A ka kësi përmë, a këni pati ku në lëbë? I gati, i gati, i gati, i gati plepi, i ka rojnë në tokë, degat ku hip me krasita njëri, sa ma shumë, qaqë? Flitet për një përmë, e tila i ka rojnë në tokë, e i ka degat në qilë nënë. Asu ku do të jetë e melë me kjo, ndeti me siguritë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka pas për qëllim, me këtë fjallën e mirë kanë thonë mufesërin të Kurani Kerimit, fjallën La ilahe illa Allah. Rënjës i ka në zemrën e muslimonit, ajo është tokë ku shahadeti mellët edhe tokëa ma pjellore, wa faroha a fissama. Kër e thotë muslimoni, kër thotë me zemrë, ashëhëduan La ilahe illa Allah, an, al wa ashëhëduan në Muhammeden Abduhu Rasuluh, degat, fritët e ati, Fritët e asajteme, në qilë ngritën të qil, madhëria, e Allahu gjëlle gjënali huvo gjëlle shenu. E pas shembul dhe në fjeles mirë, pra kuroni bjën shembuj, nuk bjeda i shembuj për punë të tonë, në ashkër përën si punë tima. Shemboj të kurani kërimit janë mësim, si të cëllë i shembuj i kurani kërimit ashtë fakultet në veti. Si të cëllë i shembuj i kurani kërimit ashtë doktoratur në veti. A thërëma me thalu kelimetin në khabitha, ka shajaratin në khabitha, me leha min karar e thonë ato një shembul kura në orë për fjallën e keqe ki ka shembul i për fjallën e mirë e për keqen dhe kura një kërimi dhe kete ka sjaru e thonë një therë një pemë, një druë, një therë e bime në vendë ku nuk ka pas fatë që të jitët rritët me dilë edhe zau me thera prejtë puni të rinë krije edhe fatë në veshtë kur të vene veshtëa e paraflime cila ka ditë Dushka të pende me i gjujt në tokë për një are E merë prej rojës për mi tokë e këput Edhe ma nuk e zhen vendi vend i vend Moje e në krije në kom të u të kërlit tokës E shofën e ndo tharat barra I kini pana për fush kër ti morem frima I më shtetë kër të më rije Dikun me më shtetë Fjela keqe Shka karar E fol dothët E fol njonin me zlif Shka kjo Shka kishembul që mos indershëm E vëheni pem E thatë me thera Pemir Ja Kura një kerimi i ka fjallën si përfaqe pak kuptush me shpejt A ma duhet me unanë me ulemot E me pyjt bashk me bobiset Mërëndësit e këti shembuli shkajan Që e shkajan mërëndësit e këti shembuli E fol një një prej gjematit me zlis Një fjallë pa lidhje Një fjallë pa kuptiv Një fjallë me thera Një fjallë me gjilpona Një fjallë me boska Edha i me ndonë se shumë e ka pojë interesant Shumë ka fol mirë Gjemotisht ka janë prezent nga dhomë apo nga gjami Si qëllë i prej ative ajo fjale ka tharu Mirë po janë qaj gjemoti Ash ajo frima e tila E përcelat fjale në kej që të e kshirat qetrin më dhëmë Mesi i ka zonë se ki njëri shka polis Ska në regull kjo Unë nuk e marë A i ketri dhe ki e kshirë mesi Edha i ketri e kshirë mesi A të qetrin e terit e dera Si pasin e përcelin E dela e fjale a për dere Kërkosh dhe ka morë Të kjo është ajë fjerë e bojton për ugornë, na pororë, na vorfusa për i frimet. Nuk e pranon shpirti dot. Nuk e merr mrenë, njerzi të rrudhën pak, të rënçehën pak, rënçehën pak, edhe majt smrami kur dalin për jashtë, i thojnë Janicetrit zërtarisht, oficiali thonë, "Po hiç çu bë par Zotin leje." Demek kjo, mrami, kjo në në shka që majt smrami, kjo rrafshon. Kthehemi na xhimikon. Ne thoja ajë njerësh ka duhet thojë, kthehemi na xhimikon prap. Ma shembul Kur'anor, imam, kian fakultet, kian doktoratur. Meta alladhin yunfikunu waluhum fi sabilillah, kema fali habatin anbatat sab'at sanabil fi kulli sunbulatin 100 haba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Suretu al-Baqara, al-Quran al-Karim. Shembul yatimesh ka doin me rrica sevapit eraçkansh. Shembuli bujku tsilje çep nikok push, 7 kalzi aya Allahu xalla jelalu kan sin koka verasi korp ei kalzit, 700 koka. Shembul Kur'anor. Një dinor e japë mësë këtë kitë, me ka është ki i lidhën, e është i lidhën me sa dakën, është i lidhën me zeqatin, e japë një një një për eve një dinor, 700 ditë në kiametit i djënë, shembul Kuroni, e loj, loj, loj, loj shembul, në të të thëmë ishtit e shembulë i jonë, së të që kemi në në, ka thënë, vëdara dhe allahu meselen, vëdrib lehum meselen, të mpallëni, Sjell jau ummeti tan një shembul Prej shembul me të kurani kerimit Kurde Allahu gjellegjeluhu I qon dibura Të një katon me i thirë njërëzit ndin I thë i qon dibura i Me një katon Allahu gjellegjeluhu interesant Tanë shumitën e rasteve gjemantin dërshëm Shereve ju thot katune I ka thon me kësë katun Bile i ka thon ummul kura Nona e katunus Nona e katuneve E përse kësto normal Kusha ma i vetër? A katërune a shëri? Ma i vetër kusha? Katërune a ma i vetër? Sefë të kur a, nis dunjoo, her, Tokyo, a po, Yo, të kura, nisa, drejt njërka njërka njësë kjo du njërka, më njërë Tokio, apo, 16 milion. Jo, sefë të kur a nisa, njësë një shpi, me tisa gjemë të në abo katërën të në kadonë. Shëri e nësë, e nësë bërë. Pra Allah u gjëllë zhelelu me hartën e vetër. A dhë një vitën me hartën e vetër? Allah u gjëllë vit që ato njerëzit të cilët jetëreshin me një katon dhikun kër ju ardhën për nga mërët e Allahu të dërguar e Allahu gjëllë gjëlel u me ju s'pjegu fejnë islame që këtë njërëje, shka ka ndurë s'pjeguja njerëzme për e zbritim kur anjë kërin majëspari këtë katon në majëspari dhut me ditë kua për me mërëve është ka po folim kua ki katon athu ki katon athu në Turkii momentalisht ama toka stanshe Turqijë Tu ka është Arabijës, është nën në okupimin tërkë, që sa vjeta nën në okupimin tërkë. Qiteti e ka emnë, si sa në katonë, është shërë mo, është shërë i madhë bile, emnë e ka në takijë. Në takijë është kofinin e tërqijës, kur të afroshë me hinë siri. Bashë për skajtë kofinit, preja në takijës derit e dera me hinë suri 50 km i ka më për skajtë kofinit, do të fatë mund në funë. Në këtë qitetë, është qitetë Ka qytete shumë i vjetë në histori. Nuk ka thot shumë i madh, por ka histori shumë i vjetë. Këto qytete kanë historinë të lidhur edhe me krishterizmin. Edhe e lidh historia edhe me fenë krishtere, që qytet si të kem këdo do t'ju shpjegoj edhe për ta. Në kohën e romakëve, në kohën e bizantëve, çish duhet thui? Roma dhe Athina kanë qenë një shtet. Domethënë grekët e italianët kanë qenë një shtet. Në ato vende ajo po deri në tok Bile nërë të bukë një qëtë ditë qënë e pasë mëtë kilometra, është një shërë e kojë njënë të ima. Të erit e vendit të ima, këto kanë sundu. Të, këto kanë sundu. E nëmë të aki, kanë qenë kryshterët. Kanë qenë kryshterët. Taja ka qenë kryshterët, këtë në përgjërësi. Isa a. i ka tërgu di persona, i ka tërgu di, perso di persona, Këtë popull këtij herë i ndihmë me afer, me flamë me afer. Se fjala e mursa lunte tek çdo persona nuk flitet për pejgamber oburra. Flitet për të dërguarit e ni pejgamberit. Se në arabish ti fojë rasul fënga bek, edhe i sot i fojn rasul, siç e thënëri shkataçojesh dikon kur i rin tën, nat përfillsin tën. Elhamdullillahi alladhi baqa rasul, rasulillah. Ikafon Allah Rasullullah Muadhit kur e ka çon Yemen. Elhamdulillah që zotë i rësullin e rësullit ati e ka bo më waffak me e krizë të tjërën me sukses e mirë pra inna i lejkum murselun idhja al murselun spjegojum kërë ju kanar të dërguarit e për nga merit Allahu Gjelle Gjelle u dhi persona e tëllit për nga meri Isa A.S. më ramt njërës të filet para për nga merit ton kanë shku prej nivelin qeter me spjegoj islam që të dhijan për njërës dhe i një venin qëtërin, më të spjegu islam, mas këtive mo delegacion, më të i njërëzit në din, dhe i venin qëtërin nuk kapat, tëri të rasurëllari, së ratu sëlem, kjo peri unë ka zgadhë 552. Në në taki, në të ki, ka pas shkollës mesme, në të ko, mirë po në të kontekstin e shkollës mesme, të sodi djërgje motin dërshëm, Po shkolla e mes me i kanë thonë qasaj shka na i dojmë gjimësa e djitë e tëtëveqarës. Pinë parën tërinë katërinë i kanë thonë filonë. Shkolla e nëllë, e nëllë, shumë e nëllë, pinë, pinë 5, 6, 7, 8. Qikjo shkollë ka qene vendosën nën në të ki. Pse sa shkrishtërizmi, ashtë, ashtë e lirë krishtërizmi në historia me kësherë? Ka pas një njeri, i cilje ka pas e më njën bolus, ka linë në qitetin tarsus pësirirës, bregdetarë, qitetë bregdetarë i Sirijës. Në vitin 4.04, pas e arrestonë. Në erën tonë, do më thonë. Shka në të sotë se 4.04 vetë, mas i ka lindë Isa, ka lindë kinjeri. Fojnë ulemë, nuk i nguli ule komë të ajo, se Isa a.s. kërë i ka ngrejtë, Allah u gjëllë e gjëllë, i ka pas 3.03 vetë. Po shumë ulemë që shtu kanë thonë. Splot djetarë kanë thonë, i ka pas 3.03 vetë. E që tash për ju përës pra. Bolu se ka emnin, kalin të sës, ku e ka kri shkollën 4 veçare. Prej shkollës 4 veçare, ka arë nën takitë të Turqie sotme, edhe e ka kri shkollën në nëllë tasaj kohër. Masë kësaj dite, masë kësaj shkollë, ka arë në Kipër. Kipëri, prej vendit iskenderunë, Turqie, si ka 63 km larkë. A shumë apër do me thonë, me anje ka arë në Kipër. Ka nejtë divjetë gjithësej. Divjetët që ka qëndru në Kipër ki krishterë, ka thonë nënë jam dhënsi Isa, një one prej nzoncave të Isus, ato 12 nzoncat how are yout, ashtu që Kurani i Kerimi ka thonë pa ale Isa ibn Maryam an ansar ila Allah, qal al hawariyun nahnu ansar Allah. Dhe koncun dhemon rrugën Allahu xhallajelalu, dimrat nzonca të teli ka pasisa, ka thonë nat dhemoj o pejgamberi zotit në rrugën e Allahu xhallajelalu, ka thonë njëne bizitive, u çiki volosi ka thonë unë jam njëne bizive dhe më edhe. Po pish diçka xhemo. Po e përpys një shka dhe këtë kristërat po e përpys. Dhe në kish ka kalin një më dhe dëvet mas ngritjes Isës në qilë nëllë, që shabonë në zansi Isës, a kardi kush mu që mu dhe të më përgjit. Në tre otë e tre të në erës, Isës nuk ka mërë në tokë mu, në katë ratë e katër në kalin, që ki po dhe të jam njën e të ative të më dhe dhe. A në regullë që këpun? Nuk kanë regullë, a po? Adoni me avësjeshtu si edhe pak që mësjesha sulë në gjami për e morve ashtë. Allah i dha është i mërë hëgjëstan sot desë, desë, shëhybo, sotë desë, ja ndersë, desë dhe mëri punë. Sa gjata pra? Shtëta, mujë nja, 1955. Masni më të vetëve njoni ishë në gjalë, kalinë, masni më të vetëve, kura bur, po më burë për dhe i ke e ka njip i më laja kupit. Shka ke njip e vla? Shka ke njip? A të shtojmë hala Njoni që ka i ka 25 verë stik Kër patanet me alit e penien atë are mot Qështimo s'ka nevoj me s'pjegu ma shumë Që ka në balë mo Unë e kam një pëj alit e penien Po shkojmë të po është pra Qështoni njeri Ka arën në kipën edhe po s'pjegën Se jam unë e njoni prej ative në zonë sa vejshës Titim ledve Kejt, kiprasit Ja kanë marë shenimet shumë me kujdes Shumë shenimet me kujdes Ja kanë marë shka i ka boki, renët, Edhe mas dhive vetë transferohat kë prej Keprit Natin. Kur i e thon 12 motë më nën muj, na Natini i shkreti, kur e fitoin Kepër besimin shumë të madh, kujtoi se mos kat mujsh më thosh ti këtej pranot. Ah, në slopçan po shkoishin me ngumull e kupin thullë mull. Këtej pengoishin. E kur ekis pa malle akupiste këtej pengojnë. Toniake drazu mo prape mo ar me folz, s'ti mo pungoj, më kanë fitu besimin mo. Jo, ja, vllai i emër. Por ti nimi vetë me e fëllë të vërtetën, të parën herë e këtë rejshë, të parën herë e gjëmatje e ti në sështi rejte. A i gare s'ka këto, kër kësë ka më dalë, e thonë në atinë, une jam Isa vetë. Une jam vetë Isusi, une jam vetë Issa. Halama me vullet madhë ju kanë marë shënimet. Masë nimet motet e nënë mujve pëjatin e transferonë në Romë, jeton nënë vetë, në Romë ku ela i mëronë vetë në zotë. Në zënë si Isës Isëa ve Shtinë në Rom Në Rom Allah E në Rom gjë matë ndërshëm Araj me druna prej romakve Araj me druna Ka kësi prafë në atin Divet ka nejtë mas atinës A transferu të krarë me niven Sot dhe njohë me më nëjëmen Me në Sicili Kje emë në Sicili nuk ka shep As nuk ka italist Po a shi gjuhës arabet pasër Me emë në së klija Në së klija ka shku Edhe a gjë avërosme Këprabi avëros të ajvani Me, që që kjo është boza e, e, e, e, e fez krishtere pi qëtu të fillon në krishterizmi i sotëm pi qëtu pi qëti njeri fillon kanë thonu le mo se qëto dive njoni kanë kan, thonja ma jo për një me thonje se qëto dive që ka i ka që i sali së rabnë në takije me i therë njerëzit ndin njoni pi qëtive pas ka qenë që ki gjoha li ku që fjola së nashë e vëftetë I sa le sira nuk ka dërguar ku po jet. Çi she dërgon ai 14 vet, 11 vet masi ka vdekur. Që mos janë ngrej. Çi she dërgon? S'e dërgon. Sa as kjo punë s'ka ne ke lidhje hiç. Tamam. I varsalna ileyhim mus'nayn fekazzaboo huma. Asho, na yemi të dërguarit e pejgamberit Allahu xhellaluhu kemi ar me a prezant to fe'ala Allahu ku Allahu i ka zbritur një njeriu të Injilin edhe i thret njerëzit në Islam, i therr njerëzit në dinin e besimit. Kota e pa di i tërash e pa jo shkencore ash fjali i të njerëzve që gjarkullojnë popullin ton se islame a saj are keni kujdes islame a fej are pite pengamere të këne na kjo fej are e tonë e të neshka ka pas para pengamere të tonë cëllatë a e ka qenë e po që dhe krisë terizmi që dhe katolik që isa shka katolik dhe po, po muza që dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Vëudit ai më thoin Muses, po. E po. Krishtianët ai besonin se po. E po u krijen. Çka po duhet që të stem, shka do të them? Çka po do më thoni? Dhemo! Rinien nderuar. Kto janë gozhdat e orientalistëve evropian? Kto janë gozhdat e atij që e njeh me shkak e din kanxhet apo munohen me xhe jilbona me shpumurin e kësaj fe. Allahu jalla jalalu entuk. Pikur e ka çut parinjer Adem alayhis salamin. Nuk ka çuhet ardhin përvec Islamin. Nuk ka pranuë zyterfaj për vallë islame se ti si je në harë, ngoni mirë. Si ti je në vërtet, se Zoti kishte çuar në dinë kohën e Shehit. Në dinë ja kishte çuar Nurin. Në dinë ja kishte çuar Jubin. Një ja kishte çuar Ibrahimit. Një ja kishte çuar Musës. Një ja kishte çuar Isus. Ata rat Allahu na nuk e besojmë. Ata Allahu atë Zoti unë nuk i baj besë. Unë si malaqun nuk i baj besë atë Allahu xhellahu xelalu. Për çka? Se stan regull me ta. Eh, sti. Ngoni Këthav ka përëndimi banë msejde. Njënit, këthav ka lindja banë msejde. Njënit, këthav ka përëndilë. A, s'ka kësto. Njënit kërishëter, njënit me kryqë, njënit me pakryqë, njënit me vafë. Nj A, nuk ka në regull diçka këto. Qka ka pra? Në regull qka është? Ndëgjaj e bismillahi rahmanirrahim. Qëllin din Allahu gjellë gjelalu e ka qëtë insani jërzimit prea demit e derin fun. Ndëgjaj e kurani karimi. Islam e ka emnin dinion. A i shkash shka në këtë din, i thëjmë na muslim, me shumit, muslimin. Islam e emnin e ka feja. E joni, pita adhimi e dherin përmë. Personi, individi, kurantarik, sa i feja, i thëjmë na muslim. Shti për të pregatit i minguajetët. Muslim. Me shumit, di, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إِذْ حَدَرَ يَعْكُوبَ الْمَوْدِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أَكَنِي جَنْ پرَزَنْ do të gjemë, që të asë përgjitja gjemëve, na baba jonë ndëruar, do të ndjekim dinin tanë, edhe të babalarve tu, të shakit edhe të Ismailit edhe të Ibrahimit, edhe neve do të mbarojmë me kët jet, këtë jetë, këtë jetë do të mbarojmë dinin i cilin e emënën muslimun. Pi kur ka në islamit, pi të përgjëm e rionë musliman dhe ki ka në? A ka përten të po është edhe pak, Jusuf a la i selamit, të wafëni muslimen, u al-xikni bis salihin, mërma ozët shpirtin, edhe në bashkom më ato një, shka kanë qenë musliman, edhe pri musliman vetë mirë. A kalujmë hala me harësit dur, se Jusufi siddokot nga të elbet, te nuhi a shkojnë, bismillahi me gjraha dhe murësaha, po bajbëm, hipnina një e ojë ju të cilë të qeni musliman, hipnina një e ojë të cilë të musliman jeni, me emnina Allahu gjallë gjelari hu kjo dhët fill dhe me emnin e Allahu gjelle zelalu kjo dhe të ndalë bismillahi me gjraha vë mursaha a shko të kristërë shka pasajken ki dini i jona majhershëm se dini muslimanve shko veti a kan bismillahi rrahman rrahim të njërë shko veti kur të han buk shka dojnë sërte bismil ebi wal ebni kur të sosin të një pun kur të njësin që shekan bismelin bismil ebi wal ebni ne emnin e babës o djëllit uff uff uff uff uff në mënën e babës edhe të gjallit, apo? Alë alëmët e Suleiman a.s. i parë, vaëtuni muslimin, ju ka që letër belkisi njemen, ka thonë me ardhë me kejtë u shtrijin që kejtë e une, musliman, vetë belkisi akur karënë në Palestinë për jemeni, i shka ka deklaru, ka thonë, inni aslamtu maa Suleiman a.s. lillahi rabbi l'alemin, unë ka lodha në islam me Suleimanin para në dinin e Allahu të zjërsirës, Jo, vëllavijem, jo, jo për të përkëmëri, jo. Jo për të Muhammed, al. sëllam. Muhammed, al. sëllam, shka Asnijoj, salat, jale jale alu, ka po? Asë një gjoj, që të sen, se ka po eqë. Allahu gjëlle gjëlelu, ja ka që këtë këtë këtër, ka thonë, ki është vula e, e, e librave të islamit, që alë kam zhri të që të sen për para. Jo, filimi, vula, të vrati i kafirë në islam, i në gjili i kafirë në islam, Sohufi Ibrahimeve Musa, Sohufi, sohufi Po Ibrahim Muhammed isha ka thon inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq. Muhammed ka thu zoti me i dhan fon, jo me fillu. Me ka thu zoti me i dhan fon, ma kana min sura al ahzab, ma kana Muhammed abaa ahad min rijalikum, walakin rasulullah wa khatam an nabiyyin. Muhammed sallallahu alaihi wasallam nukansh babajonit pi Juve. Po ash vula e kejt pejgamberve, vula e kejt libra evangelitit, mujizati e ti an fon di mujizera. Pra nuk as nuk as ti thonj njerëzit fa radhës apete pitepag merete ne ti kto eki ja jafeli ti kto eki e sabolodh sabolodh i gërmazin s'ka pelos gjiksin ça çhom nje njej dentu to hort pitesh bia jotë s'apo del malarg njej njej da njej jacobja sipër sipër madhare madhare asipi, asipi da ramadari, sibi veli velia i maksudit maksudit ha çotale hot çotale çajde çotane halo s'ka e po çe Sa? Arabi, ya, maqsutit, puttutna, po a besa. Do të shkoj në Arabi. Ai më kaqësuar të bëna leynesh kash. Katolik, ti e abuton çunë këtu tutna apo katolikde? E mirë, Muhamedi ikunë. Ti alun rol kjo si ti jetaj me para mazudit katolik, ai undi në rola. Muhamedi ikunë. A beson ti për pejgamber po? Muhamedi Abdullah, Abdullah fi nar. Ka rënë një te Rasullallahi ka thonë ja Rasullallahu, "Ma halu abi?" Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaka Ali babu Stamza, ki si musliman baba." sa ki musliman, sa unë musliman, bëhali fa dhësat, sa ebi i wa aba ka pinar, fa baba jetë edhe jemi në gjahenem janë. Të apo tu dështaj para maksutin, së përka këm e shkua, apo Ab të dhimë të nështë e elbet, shko në gjahenemaj. Shikë shiki, shikë shpe leki njeri në poklit vetë, po i lirë marakon, shqiptar ka fol shqip, shqipi raman morinat ka fol shqip, shqip fatil firë, fatil hoqja s'ka fol shqip, shqip janë ver hoq Kupë e ka lirën ka kjape Pra i lirën në gjënët apo Vaskar darin i derën në nëjrat Për shkruj ka dera i lirëve Ska kësi pun A gjë një derën ka emnin rajan A thonë në hinë në ta A të shka e ka një Ramazanim Kur të hinë atot Ramazanim Qelët ma qelët kur Që shto a gjë ka? Nuk a gjë kësi pun Nuk a gjë hëmdi Moriski Me e kënu njeri të alkanit dhe vorrat Hëmdi Moriski të mpëlqejnë mu erinia, të mdojnë shumë, të mdojnë se qështja në koha si mësdo erinia, ku me di bërëma kishka bërët, o, flore, kur dhe vetin në vërë mrejnë a kënë ki pas bab, thuj kasumit. Kur dhe vetin kënë ki pas non, thuj se vdijen e kam pas non. Kur dhe vetin kënë ki pas bab, thuj kosumit. Kur dhe vetin kënë ki pas non, thuj kosumit. Ta më më më më më më më më më më më më më më m Ka bo me marë me eknu në qifteli, me ditela. Ka bo qishë dushë, qishë dushë mesel. Jo bura, jo o ju jo ule mo, o jo gjallar, jo kështu, jo kështu. Në rëtër, në rëpuninësa, qëta administrat ka, o bura. Qëta administrat nuk në vesin, Muhammed e alistrat o seran babën nuk e ka pasë musliman. I ka ta në miqës vete bo talibit, o miqëja ja, o miqëja, ja ba talib, o miqëja do pun janë skaj folën në çef janë doi do janë të ibon çe vet vetës kur shkojnë te varri e shohin se pun janë ndrishe para varrit bile ha le pa u dallë spirti e shohin baba qor o miska kadishka theuje be nifia nifial theuje huina çka them o djali qlavit them çka them a be tu ila ilahe illa allah ashhaduha alayka yawm alqiyama i them allah ditë në kiametit musliman ka vdek mija të marr për dorë ditën e kiametit o mi o vlaj i babat Barë për dorë, ka thonë, o, Muhammed Prit pak një ka shore, prit veç pak Ja ben i abdu me nap O, ju korejsh rathom Nukolla të mka ardhë dhe kja Kanar korejshit kejtë, kolla e butalibit Përën, i tëbihu Muhammeden fejnë Nehu ala haq Shkoni Muhammedit kejtë maso Arab Se të vërtetën e Allahut me veti e port Shkësht O Arab Shkoni Muhammedit maso Lini lojnat se kja është kurani, kja është për nga meri Allah u gjele gjelelu. Shkuna të thë, o miqë, ato po, ju thavemi, e ti? Tho o birë, thë, o birë, o birë vëllaut. Po janë dënë me kënja përsa gjashtë, thoin që majzë mërami u kuritë. Përishë i majzë mërami. Mirë që ndrojë të rinë të fondë. Mirë që ndrojë ama, që kërë e arë, kërë e pasë dhërë, lekoj, së në loë, pështë, sh Shka e ka për në Amerikëta? Zlavipa bës e ka. Nesër, kë e ka venin nesër? Në gëhenne me ka venin. E usos. Fa roja të punë, më allovem, këna din, o oh bura, këna din, i Allahu gjëllë gjëllë u haroje, nuk lidhët kjo fejë me, me politikët kohore, shka vinë dhe prejnëjnë me njësë dhe mëramje. Nuk ka kjo fejë asë i fejë. Nuk ka fejë rëme kjo. E ndrishruj pëse atë në mëte këtë ne E thënë, ju që kini orë, kush ju ka që u këtu në në të ki? E thënë, isa në ka që. Se ju ka që? E thërë në dinë. E thënë, ju përrejshinë. Ju përrejshinë. Shka me kilafë, a i dhohë për nga merit? Për cilë si për nga merit? A i dhohë për nga merit? A i dhohë për nga merit? E thënë, ja. Ju ka thënë përrejshinë. Ju përrejshinë. E, ato së të që i kanë n Mos oriento me jamien e stocjali fari zotit. Dil pak me alask biciklen hipë. Bam një an çikilometër dikat, ka dush. Çka kshjer seri? Çka kshjer me nikaton 500 shtëpi, 600 shtëpi, nici nice te Ramazan, çike sahat. Çka kshjer? Ma ti kash ku ho xham te shtëpia. Prego ti kuj. Ti kuj mos na do. Ti fara dush me kund stadion ku lut ajo loja ti. Allah mos na do. Jo në bodomë luizare topin thopa gjën Brazil me me dhën gol. Nuk shkoat borra, nuk shkoat ashtu. Duhet të movësh, duhet të mpregatit, duhet me dal në fushën e jeshil, duhet me ushtru për para shumë, duhet me gjen mjerë, duhet me bë ta apetit, duhet me pas dashuri. Ona e nëza fare. Ju borëshi. Leva ti vozula ti. Si je, ti? Si je të thonë më shumë. Leva i johu joste ti. A jetre ka çati? Ajakor rrogun mar para aty me ko e eh, po dalja dalja rrogun mshiret on amon e xond dikun dalja msin dalja dalja ani doha la ma modern kso alama dalja gradim do ka dalja eh. dalja gradim dalja me. meravesh mof poja sai ka vler meravesh ta e konsideron meravesh ta e ngrit grad grad meravesh do berje kali me dishaje per nidruni jetë, jetë muslimanve, jetë islame, trazonë o popull i dashur, trazonë o popull të si li gjudu shumë, trazonë o prej gjumit, trazonë o prej gjumit një are për gjithë mund, vetëm islami, vetëm feja jonë kamë në pështu. Edhe në momentët e lira kemi me qenë knashur, në momentët e vështira kemi me ulliru prej problemeve, vetëm këtë feja, në kërstë të si, në asë një më njërë. Dhe një përrejshin. Dhe na nuk rejnë. Na nuk rejn. Allah, uh, Rasulullah, e sratës të sëram, i ja allahut, i thali sëram, i ka arë haberi se nuk përshkon puna marë, ka thonë, Allahun, kur anë i kërim, fa'zëz në bithelitin, javë kimi quëdhe një, Aj, qoj, disa, Jev, a i qojë disë etë, javë ka quëdhe një, m me forëtu u dishka. Mirë, po shka është interesantë, kur anë i kërim, një ashtë shumë preqësirë, inshallah dhe në që që në preqësirë, mujë me avë pre pre prezentu juve preqësirë. Nuk Interesant, nuk ka thonë këtu Nuk ka thonë fa azëzna huma biselitin Po ka thonë fa azëzna biselit Ka thonë, unë javë kam qënë dhe një Me e forcu, jo mi e forcu Jo kështu Mi e forcu ato di jo, ja. me e forcu Ka thonë, se kështu, shka ka dalim, shka ka mrejna A thonë, ato di shka hem konë për para Nuk kanë qenë që lisht me i forcu ato Zatën e dhe nuk në intereson Me i forcu ato Po ka, me e forcu haku në qova dhe një Ha, qat, jat, o, nis, adot, do, me shka, se, i ndihmu hako t'ju ato t'i sa ato t'i nuk ishi nevoj me ndihmu Shka t'a mërmenja? Si më s'pëlqenje dhe se jam sot Si doko t'i dofët Qes I dofët Ve njoni p'i uve dhe jam mërmenja so thot ati shka Mira ma Ho që nërgo pak më t'an e një kachore Beç pak i kachore Shka u bo? Edhe nja që t'u t'hundë dhe Eshti kur që janis minat t'u dit Ure bismillah i rahman i rahima Elhamdulillah i rabben alemin Minat që nëte u Peshka, sap chiz moha dai ma fortu dileti funin për diare. Ai vlon ma fort. O ma duot me ardh ai forti kur ta krijuën, në vend të më vazhduani orë, lajmërori si thoshire, edhe në orë oh, oh, t'i keni çetërt timp, çetër lon keni dhënë orë. Ose hala më mirë kan don me vërtet u ka dash vërtetën, don Xhemat, Xhemat, Xhemat populli më than, o vllavi. O ti hoja kulen dil e kupralon, ku pranol, ku i haje to spigu islamin. Na ne ti je jemi përgjithmonë na tut jemi na jemi tutës Allahu që ti na e trason neve na përmes Kurani të Kërimit ti kja me vërtetën me vërtetën me, dvarteten, me, përmbajt, me njeri, përmbajt, e përmbaj jo me përmbaj njërin mua më të përmbaj kurriç mua më thënë Zoti njëri se Zati ski, ski dobi për dune mole aku pinuleje tumule aku ta sekime vën vallahi billahi nuk e kimë ven fialen të qilenë nin për ehojës trasumen në përmes Kurani të Kërimit çasta i fialet unë më çat fial jam veçën këtë rast të çillon si të mdëjsh mu e sot në esër unë e diti shkat baj ti vetë e ditë dhe unë e diti shkat baj në esër të sulmëj për një interes temin si të jemi kaltë, janë i së më së më ndashtë janë i së më së më ndashtë në esër të ashti unë e meqën kur të shkoj me livru me traktorën kur të abitiz vjarën majzë mërami a gjë edhe një herë sën vit e shpia a ja, gjë edhe që ti ka med pak që ti ka med pak një ka qore në ta ti ka med pak, I mërami tonën ka une. E dhërë shkojë ratë të shpija. Kur shkojë shmekëshë të një guri në lindje, një guri në përëndim më gjështë? Kur shkojë e hoqë, është ka e dojshë e ti? E pa dhe shka të boni. Pra mundu i muë. Më s'kishë punë me muë. Muë e duëm veç si njeri, se une e kam përbërsh ti e me dashtë. Une e kam obligim me dashtë të njeri. Ka të duëshë? Duë e më bashkë me muë, atë shka Allahu Jelle Jelle وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ thë albura, juna në takina jemi të dërguar prejisa a.s. dhe jemi të qumë me nabesu neve se na ju vëjagëskegojmë fjallën a Allahu gjelle gjelalu të vërtit qalu ma entum illa basharum mithluna përgjidja e njerëz në shka ka njetun këtë qitet përgjidja e njerëz, thëan ju e ka ngu kejtë, ma i të prami ma entum illa bashar ju nukini kërgjohë qeter ju i një Si qeni lozë, kështu li vritë një pakëfësh, një ka qorë një gjimëzakike. Ma entëm illa basharë. Ju që i keni arë fri ati kush ju ka qua gje, nuk po ju shrufëm që tërsenë për veste njërë sinën. Allah, Allah. Po ju fëjësim gjëmatim dërshëm. A kanë pasë me vendë që kështë fjallë, a kanë thonë të shka? A kanë thonë të një diturishëm të modhe, dhë shka të në senën e lbetë? Ta ju kanë shë sinën nj Kul inema ana basharun mithlukum O Muhammad nu ju uni jam neri si ju pemir pejgambera me lajia na pejgambera djine na e kur kan thon tani pejgamber qi un es jam neri ai pejgamberi angjeri ka von deklaro von Muhammad hata se ti jam neri si ato e kto s ka poje gjoi kan behone se njerze tifione po pejgamberi angjeri si na nime angjeri si na Amma një punë duhet me ditë gjemati musliman. Jo bash sina. Aja njeri sina do me thonë? Hadë? Sina. Pinë? Sina. Shtotë? Sina. Martotë? Sina. Lodhët? Sina. Slenë? Sina. Del bazarë, shetë dhe blenë? Sina. Aka në pra njeri sina? Ska problemë, mu që shtu ashtë. Amma adhazdoj ma jetin të njëna. Dënë, juha i lejja annama ilahukum ilahullahidu mua Allahim ka zdrif dhaj i prej qile atë ka zdrif tje e pa ka na sina a ja është sina për dëpun a për dëpun nuk ka sina të zot i prej qile i ka zdrif kitab pra, e shto e kujdesin shto e kujdesin me ka jetu folka innema entëm dësharum mithluna, e ju kanë shesina njerë po ti shkujtove a da se Gjibrili marë së të qanë me kanë zuvajta ja, jo, ka marua e puna, mshil prej ditës kure ka prua jetin u atë të kuja u menë të rëgjahun e fihil Allah, thumë me të uatë fa kullu nefësi ma aminat vahum lajus dhe mund. Ma s'ka zhërrim të dohë. Ma s'ka zhërrim të dohë. Kja kënë imram i ajetë, Qurani kërim, ma nuk ka zhërrim. E mirë, Gjibrilis ma vazife ka, me zhërrim vahin. A ka më vahin, s'ka pëse për venim të orët pra, u kri. Kush përdo në ardhë me ka zhërë, ka pe këj marat. A të qëtërin me la që apo Ça si vjen Tanfalni? Do pyesojm për Pi ulemën e Azrael, nuk e kam pran Kurani Kerim se ka këto emër të cakëm. Kurani Kerim e ka emër ndriç, e ka thonë Malakul Mautu lli mukl bikum. Po melaçi atë që sot ila angazho, tekimi angazhuu për çat punë. Apo po. Në arë qëste harjë moti ndershëm, pak mirë në prims si timalet. Në jers në pjesë bezë të mat hont pak. Në arë qëste har me lagja ngjënë Suljmani që ai merr shpirtat ka hin me zhlif. Do bishin njerëz të meran. Nuk kanë kërani kërim, sa në kërani? Për i këshirë ke njëzit meren, njonën e këshirë gatë, pak, pak, si gatë e këshirë. Ata këshirën e jo, mënjarë janë i zbutut, njonën e me e slusit janë i zbutut mënjarë. E këshirë njonën si gatë dhe shkojë. E ka njën këmodri dhe i vështë ka dalë me lakëja, a i rifi mënjarë. I lakëje i qasë a i smuje ka në konë do kodrat hindijës, atje imalaja, ku anë t që a dje Suleimani e ka që me atë bisatin e vetë për havarë. E që ka dare, e kam përtillë, me lëqe e. Fa Suleimanani se dhe, se vësa mikëshirët gjëmotën të në të kështu, se me lëqe të ashtë e vërtet që si për nga mërë të vinë mi bozë i arëpë. Ta kini me dje, me lëqe për nga mërë të zotët vinë i bozë i arëpë. Fa përsi mikëshirët besa të gjëmotën, fa njërin shumë, e, e, kshira, nun, të të biti, më këshirët shumë, fa këtu Jo është më ke skaban këtu çdo punë që me këta kam jetrave. Do ta më shkoj vota, po ja mora dëgjë spirtin mëlia. A di kur ka taktu Allahu xhalle jaleh alahu. E kënd kam më lajë këto hetën me Nërash Gibril m's'a prite kur kosh. Gibril m's'a prite kur kosh, ai ai ka bë ditës punë vetë, vallahi fundi ka ardh. S'kamo. Shtikur shka zonë des, mulla e kupi, mulla Ali, mulla Seyyid, mulla Jo, mulla Yemi, mulla Jo, ti çu merën. Keq me bó idare debecë mort, me bó idare me Me me me të this, this is terapi sa shumë me çutos, shu, Allahu jallalu jlalu pikeve, razio bol. Amash virish barilet i kanxhel, e ka thon. Ju jeni njerëz, s'ka prodh pra me kon, s'ka buq i xhef me kon pagamërin. I kan thon te ngamëriton, ato arabte Mekës, ja Muhammed, po besojmë be nuk kemi kundër. Besojmë, mama, në fenë i dëshira, në fenë i dopun, po besojmë në har, ha tashirin çfarë? Edi s'kaq puna po për lçen ti. Te ti nuk po la pëlqen se kjo ti ti si ham pa ngamër pusojm po edhe po del me këto çerrn pazar pushat po edhe po ble kur po shohim pazar tu shit edhe tu ble a ham pa ngamër ham me mu'e ka rahet e suretul furqan në Kur'an i Kerim ju ka thon Allahu Jellalu Jelalu juhedive po e dha Rabbet Mekkas juhedive të Madinis keve zbaku po mirë mosë ju have tani pe ngamër po a ka shit edhe ka bler pazar po po mirë çati njonit pi bësoni tasit edhe ka blen pazar nuk ka problem hiç e ki ka pushet pushet edhe po blen pazar nuk ka problem hajde ka zonë pse po ka problem ka thonë audit linë linë këtu linë 4 ta 94 ta 94 linë kjo s'ka çare linë 94 tash baje ke çe fant tashirim sti çka do dalë kjo ka thonë diçka kodrat e Mekka atë lugina të mpalni lugina të Mekka lugina të Mekka s'kan tufajer lana min khilalaha anhara mojmalo ma ikain Ed e bën i bajashin atë edhe në shaq, këqëshil bane. Of of of of of. Allahu te jallal gaza ja Muhammedun. Këta nuk ta pranoj këta. Këta fik me bë. Nuk skam çu luginat më kës më bojë jeshil, kam çu zemrat me bojë jeshil. Kam çu zemrat me melj jeshil, jo mingjall. Jo toka të merkë. Nuk kam çu për ata. Edhe unë saaple zaja Muhammed. Kafprof le. E boj më kënshë më bojë. Për ishpon heq. A me hadis ka ndonjë tonë? Kallzoju uju se bëni Israili kërja ka prezentu Musa e isa e qetri e qetri problematikën e për nga mërlete të rësë dinit Islam ma i sëra mishka i tharë ja Musa o për nga mërri zotit që që poshuj e për nga mërë dishkan këto hajët e kësaj dë njohës të jemi të kënaqëm nuk i ah. ketë bevlo po për gjek që vëjbo ujë të rëra er pove lën gjamit bezis gjimse dhe gjamit qarë gjeks Po e hanë, edhe dhe eshi po gjegë Gjonat, dhëpësa këtu ndu njësë Sëndi shkanë regullë me këto A njëri këtëra vetë, a burë i salat Shka podoni? po dëni? Po e dojmë një sofrë prej gjennetit Pëllot me jemeket gjennetit e mushër Zdrip në ajë që ata Të hamë për qësa i sofrë Problem nuk ka Allah i gjëlle gjëlelu Ka thonë ja, oj oh, me lajket e mija Mush në sofrën që për e lipin popullë i benë Israëlit Prej një mekeve gjennetit edhe zhbrit një janë e të hunjë rrësa sajnë e thonë Dhesh në të besojnë Për i du me mjofët Allah I ka zrip sofrë Ma i dhe min e sëma Sofrë prej qëlli Ashtu me plejt jë meke gjennetit dhe vura Dhe nja Musa Udh'u lëna rabbeka ju khrygjlëna min matum bitul ardu min bakliha Ha, ha, ha, Nuk përdojnë po me hongër për kësa i sofre Luta Allah i në tanë të në japëm me hongër për ative shkaj ban tukë Kep, hutra, salata, kastraveta, lubunit të breshke, lubunit të gjarpni Ades, basal, kep, kukunon a jeme Po shkali për të rebura, sopër pëjgjile Ur nëni prani Jo, shkaj dor të oka që bëmë toka, fa e hëbetu u misran, fa in në lëkum ma fa eltum, fa dhuri betalejhimo dhilla, wal maskena, wa dhagull vi gada dhim min Allah, fa Allahu gjëllë gjëllë hu, o mu, tu i brene të shkojnë pazar, që bre të, të, të, të, të pjati të, të pazar i e shilit, urdhënon ish dripni, ati së lupë qëralit qëshin gjeksa, ati qëshin pa gjeksa, të sheshin gjeksin për pa gjeks, pa gjeksin të sheshin për gjeks pat ligjonat kur të ju mësqëshitën janë i së rratë me reklamu gjekta pa gjekta bojnë hord bojnë ka hord bojnë që shko pra së po të mangër pizemeti apo që shko që shko baj me thra që ka të dush jahudi jahudi kejtë dënjonë dhe pizemeti jepa ja, jepa ja, menën e vete ma jahud jahuditë janë qështo të një jam ja rasul ja muhammet po të besoj ma me ati shka që kë Shkojish tërmaë. Shofim të shku tërmaë. Si me lift kërhaët. Si shpa lift ama së kur kërhaët me lift tërmaë shok. Nalë no, në ato të në no, indurë kështo. E të shofim bagamari të shku tërmaë. Hatë tërkaf i sëmaë. Allahu akbar. Tha. Walen në'mina lirukiyika hatë të nëzhilë alayna kitabën nëqra'u. Anë shkën tërmaë. A fësë besënë. Shofim të artë e postë. Bëhë qafirë hebirë Bëhë qafirë he, qafir he loshkë Ska kufri kufi hitë Sukur shka ska iman edhe bethimin Allah kufi Ta Jo veç me shku tërma Edhe me artë e poshte me të papo Tunez zilalejna kitaben në krau Nërset la kurdvish me një qita Pëqilë të aknoj Ato sofër kanë lipë, sofër me hongë Këto a përshashpar sofër po lipin ka rap Me nëzhu, sofër me nëzhu A di një kukar rap Ku karra, çati kujan. <laughs> karra çati kujan. Ego mirë, kish ka? Abduq kitab, kish ka? Pici lape do, wik wik kipikan iki. Ti apit do kasa, po do japishile. Si si, ai kan dorat ka gazdripizile, s'po e di po do ana tu gabu, bëmani citapizile, po te dëpizile. E kto ti pteun e kto ajete i fella, se kan lidhë me ni fjalin këta e dërsin ton thot. Bas për çaf. Tan Kalu ma entum illa bashar Wa ma enzala rahmanu min shaj Nuk ka shdrijt rahman i gjojnë për i qilë Shire ti një herë Hëm për pranon se ka rahman Hëm s'ka zbrit kur gjojnë Rahman shka ishte pjalla rahman A i shka ka rahmetin shka ban A i zbrit për i qilë Këta hishmëra s'ka në kurfa logike Mësë u banë të sul S'ka so, në kurfa S'to se din shka lipin ve lo Zatën i menë këtë dunjo janë Do se din shka lipin Interesant Kanë dos, kanë një Unë për rrë, në johë, fër, fër, fër fër, e se ojtë për vetë i po thomë Ja nisi në stegudin i gjotë Fërt, fërt, fërt me ranëfi Fërt problematikë që qarkullon në popël Edhe kam dëshirë në popëlin me hek Pjasaj krize Ja nisi, bismillaj rahman rahim Derset, gjemotin dershëm Ka disa huti Janë fut në popël Krishterat po e bojnë, jahudet po e bojnë Po dojnë me sërvit jahudizmi në këto të tëreni këto Me do letrat barra, me do qivija Ja nisi, problemi madhë shumë Mi dista sa i bisedës njoni Njoni hisi aj Shka së në banë sabër me kerë Pisë u ka kitë vetë Hisë e kshira kapin shmajtë njërë Drejtë e së ti gjimësën e kerë Të në shkam i bosti Mora me di shumë E së i kryinaj Edhune pata me vetë Një shka o gjapëni Ho, takshirë takshir. Pishkajt marod vështashka Pata që e përdi pishkajt marod vështashka Alla vë jam i dashë Alla vë jam i dashë Shonë po të duë Ame vestaske, me, cizmarod, a po përveç staqë të më tis marrôt asaj fabrika dje koni kuajë a po veti والله nuk kam produkor s'kam pas fabrikën as nea era inxhinieri për staqës nuk jam nuk e di kët pun nuk ka nuk e di jo vetë kët punë se di unë ato shka i di janë shumë pak ça po shka ti si diun ça do shka i di janë shumë pak apo shka ti si di janë shumë çeshte apo e di unë pa? Le, e me ai ku i marron staqë le s'arkjo puna më mu a dha kam fillanë eti po shka ka drejt Filan ajeti, çka përban me veti. Filan ajeti me zënia ai e sqgoj, edhe po qetësi vi. Po do i di, e çfarë të shkaj di mi sqgoj, nuk e teprojm atëherë, vetë sa di mi çaj. Evan manzel rahmani min şey. Edha rahmani, ai çka ai Allah ai çka ai Rahman, nuk as britzo. Çi rëshulini hare. Ham go po pranon Rahman, ham çka as brit kurjo. Po ai ka Rahman, çka ka lona i pas brit gë dunjo. Shivin, ai e ka as brit. E di pra aty shka kemi fituna. Borën, ai e ka as brit. Shpirtin aje kallon Jetën aje kallon Tije dhe muhe aje në kallon Dunjon aje ka kriju Detënat aje ka fall Kripën të njëz aje ka kriju Kejt aje ka po Ska së dritë gjoha Shka në Rahman Kjo a di një që shive Hoxha ka hip më kursi së ka fallë së dhish Hish së ka fallë së Hoxha së ka fallë hish Shka u bajë që një së atë këto A rrejt, pikë drekës një një një një medaljë që të pijami Me dhën Hoxha Ma anzalal Rahmanu min in antum illa takdhibun Rahmanu nukaz brijopo ju porreni ju ska keni armen asir ndin ju porreni qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum mursalun la mursalun tadibura ta tra realiteti tseli ython njer me pajtu diçish veten arabisht me pajtu diçish veten ç'sto but ç'në jamo ç'sto but qapo Allah e di se na jemi të çum të ju Vetësi ja heq pat allë një shumë zorë në njëri me him kursit xamir me hip në mimber xamir me hip me dal para cullve në klas me dal para cullve në klas register, me regjistër me sqequn në saat në sim e aftën nifen min von simit kur xamës jo me më mor shumë ai, ai ai susi ai susi ai pedagogu shumë zamrohet mrenas si, si, me siguri ze mrohet çka ka që më sqequn në saat ti më dal kur xamë jo, dal ti bi dos Gjithë ki në më spjeginit, po rejni ju. E më shka me hek për shpirtit, me hek diqisht, me hek për zemrët. Rabbuna ja'le mu ena ilajkum le mursalon. Allah e di shen e vëna ka që u dikosh. Allah e din shumë mirë se na imit shumë të ju me ju spjegu. O nga alejna illa l-belagë u l-mubin. Na nuk jemi që të rëthen, nuk dojnë me boj që të rëthen të ju përveq se me ju spjegu, spjegim qartë. Mësë me lonë mëngët kur gjohë, mësë me jazboj dhe erësin trubëlt, mësë me ditë kur dullëm për gjamië, oh, i mikonë be e ki mingu hoxën së të pëqanë, oh, naka majdë be 70 minuta, ama qëta vitë me naka 7 vitë e mani harabit, pritë se pu del dikun, hi ke meni venë, jitë ke qajje, jit. kur dillë ke pëja gjenë grofa, lamë atë fëllë, skjabu unë, fol, fol, fol, fol, fol, fol, se shkasoj këti bedaj në ditët, këta jemi turdhë në unë prej Allah u gjellë në gjellari u mësë me e po shkat jajaf me gjemotit jajaf me të qart se zotin Kuran i Kerimi a ka dhonë qart ka fërru ma nakhlu alina o ma alina illa l-belagë u l-mubin ne nuk kemi për dhëtjirë që të sen për versë spjegimët e qart a mi bodën e thonë me delil me argument me spjegu që ta shë kanë rejnin shtif olën musliman shka kanë shku me zirë shë të jo në herë kanë rejnin atë qërë të më takisë dhe për sësë me dhësë me sotit qalu inna të taj na i kemi bërë së bremen të të tona para se të vini ju to është ka këni bërë të shirim na kemi bërë të tajur të tajur i thojnë arabisht gjëmothin dershëm arabët gjahilat e kanë përdor kur kanë dash me e bo një punë kanë mor një plomba një shpenda një sora një dishka pulin a knusina edhe kanë pasat dhe qështu me nga i tërma qështu edhe atë plombin me lishu si qko e ka nga gjap si qko e Se mirë të me kana gjatë litroj Si qëku e kana shmaj Mos e banë se anë keç Qire po e mirë në ju që është i punë këta Se hoxha Pa interesën valla Kërë për e së me gojmë dë një punë që Me mësu njërëzi që du të muhek për asaj Për janë njëzin për adit për bina ti Uve me djojori për du me shku si ve në mëre tashiri gullubin të marë Ka për shkon tashiri Gjahilat para këra një kerimit i kanë bëg të punë Skan e me qësipur ku që gjala me të tive ka mdashë të të mërjen tu ama mëse që ditë një ki gjahiljet halas ka kalu ki ala mrena gjëmot sëfajt prani të honën edhe tejten ama gratë të dojnë tejten njëra jo, gjo e subhonë Allah mas hadisit mas ajetit mas mrami gratë të dojnë edhe interesant se të faja puje puje qëja se të fa moj thojin gra, thojin plakat. Ju jimore shafat. Ur shikojë burr. Ur po shpjegoj ditën ti po më zëron plakat ka ja? thonë. E ku i po et fest faja ti? E plakava ë? Gra thojën tamam. Jo. Jam qortu shku me kerr, thot ka xhaxhja vetër por shku me as dorke, me gra, me familje, et na delni le për pingjat, e n shmajt na e ka pra udhën nat vënë thella kerrin. As ella tash bija in sola drin çetën. Po pse xhel? As ka po për lepër si ta pra se udhën mos. Ka mo, ati mo, s'ka s'ka bere që të të njena, vë nuk jam bu dalë me hubë dhe të vetën me cëlla familjen. Shire, <laughs> me cëlla familjen e ke hubë dhe të vetën, ke dalë pre i reguloreve të fe, te ke rrua Allahën, besim i jota lepri. Në jarën njëgët pa ta thonë, mo ti më kështë qëtët një bura, lepri, kur ta prese, udhen, ti thuaj ma preva, po a ish ka thoshtë të leprit kur shku e alëgje. Për e, subhanë Allahë, sotë e si gjatë njënë i Pun? Shka për lodhësh me si punë Këto janë prala, këto janë gjahilijete Këto janë ignorancë Këto janë selbi ignorancës Rasullaj shka ka thonë Idha të tajerë të fëmdi Hadisi pe këmerit Idha të tajerë të fëmdi A thonë si vishë zhibe A ki ili ka na pak si keton Kë i ili pak si ma tonë Prombi ishtin kënene ka pas Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A kanë vazhdiës, jak që ona lom kishte ona. Ës ka kin tonë ona kis lëm, tonë s'ka kis, kis masa thu. Tamë. Le, mos e vajte. Mos e vajte. Ona kishte lom, nesër, mas nesër. Ah, pra, tamam. Pram ka vetu ka shtrazë ka vetu, prav. Pram se si kalendili si vetojë shumë korak, skaj mirë burra. Mazrekë amshi jam breshë, se skaj ku shumë korak kalendili kis vet. O burra o bura, o në dërshëm muslimat këto gjona nuk janë dregullorët e islamit, islami nuk e kakës o bura, a kora këpo as kam su islami shka me po dilni kejt katuni mirni edhe cull, mirni edhe evet shmi edhe cmutit me kush shkajn paralizum, edhe hajvan kejt komplet, dilni në tu ma gjenan dilni në tu ma gjenan në kodër e këni këtë të tëshat kejt vesh në setrën ka prapa ka prapa tëshat kejt, këtë ka prapa setrën E bojmë, na, e bojmë në kola Shka ta mërmeja me jurën nuk, ka të në arve, hajde të bu dalim, a dalim Lëllat do të ura, si më së nalën, me kam gullim e këshirë së eri, shka mu bojmë të të tërmalja që e në ishi Do, e s'ka pra, pa, s'ka pra Kushtë gojnë be këto Qështë do e, kushtë gojnë be këto E durët me dal, pra, durët me dal Mi veshtë në ka pra, pa, edhe durët, dua me bo, durët e poshtu Po do si ngjën durza javete post. E pan dru me zevin kan thon zati per kedarki qendra me zevin banki be. Je gelan u po thon zati s kamu se kan dru do bin kishin thon e kan dru dinin. Ti do per do me zevin e kan din apo me zevin sot din aj shkolll. Ti alla me zevin do me thon shkolll. I gjuve bon. Do. Ja, kjo po bëjmë. Ne shivi bepi tokë tërmat, shjulini herë. Kjo po pra po bëjmë bon, do. Ti sot tërmat po bëjmë, bon, të shivi tërmat, ku bajte të post be. E pse kjo po pra hajvat smutit, sul, smiteve gjel, ato shka janë gjep, kej, Allahu zhelle gjel e luhu ubeju ljud, o zot, qish për e shet halin ton, për hatërt kuj du shpicitive, ato shka për ta lipim da jet, qikjo asha jo, qikjo e i telbi, pra më spret o bur, e për shka s'ka bere qërë, për se s'ka bere qërë, se s'puduj më, më bere qërë me pas, a po, e për të e me për tham, i këpi asaj shka asë tajur, ma ka preki ure, maka, S'di vala durr me sku me rahat, plaqë, mi bukël e kam pasur hapa zon zgadon te kon. Dur me rahat, diku na më çë hojën zon për zata, rrimoshaj në vet për bukël. A dhe më vet për ni ajit, hajmë në vet për ni hadiës, hajmë në vet për ni meselë, fuket për ni meselë në mozi, çu të kam zata hojë i buklevave të më kapo. Në lin fakultete që i kriji buklistikë që kam krijuane. Lavë jam i dashur. Në formën në formën e hajgarit kur më vresku pak nikaxhore. Amash ralitet, an shralitet normat e besimit i kam lu gjaheletit normat e besimi qka ka na jetë dhe delil i kam lu prala po do, do mi lu zati kejt zoti ma hafazën e bom lejnë lem tëntahu le nërgjumën nëkum o le emesën nëkum minna adhebën në e limë fjalë të fundit e thonë jo qka keni arë pianës ati qka keni arë nënta ki si mës të ndallën i këtë aktivitet këtë aktivitet qka e panimor si mës të alini nërë le nërgjumën nëkum Ne kemi majtë spari me ju shah, me të shah me kemi më janisë Tone, kërë si më zboj e punë, kemi me ngrit nivellin e të shah më të më larkë Kemi më rrafë me, me gurë dherin azabin matmarë A në kur anë i kërim azabin majmë në këtë dunjohë në zdetja E azabin majmë në dunjohë në shahireti Do me parë kemi më rrafë me, me gurë dherin në zdetje Allahu qëllë e zeraluhu, prej kësi gjemati, prej kësi populli Ule matë e islamit më afaza i bohë Allahu jalla jalaluhu na vaqiativa si prej këtij Kur'anit s'ka nuk e diim ne e thon asha kemi harruar na imtek لله الفاتحه